I gjithë falëndërimi, absolut, i takën vetëm Allahu Gjellë wa Ala, për shëndajtjet, mëshira, bëkimët e Zotit, qofshin bë më të mire dhe Zotriju në pengamerve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bëshok të ti besnik, bëfaminët ti të, të ndarshme, dhe në bëgjithë muslimanët e sëratën djekin, rrugën e ti më të, të mirë, dherë në ditën e kiametit. Sonte sot me Lehna Allahu Te Barekeu Te Ala në këtë ditë të bekuar të Zotit, ditën e Xhumas, do ta veçojmë një tematikë të veçantë, një tematikë të rëndësishme në fenë e Zotit Xhelle Xhalaluh, për të cilën tematikë dijetarët e muslimanëve kanë shkruar libra të mëdhoja, kanë trajtuar nëpër libra të tyre të rëndësinë e kësaj teme dhe rëndësinë e kësaj pike e cila pik dhe qështje është boshti i besimtarit është boshti dhe epicendra rrëth dhe cilës silët besimtari dhe me plotësimin e kësaj pike e fiton shpërblimin të Zoti Gjelle Gjelle Gjelaluhu Për këtë pik ka than imam Muhammed ibn Idris imami imam Shafi'iu Allah e Moshiroft ka than kjo pik hin në çdo pik të ibadeteve apo në çdo vepër të besimtarit paraprin kjo vepër cila është kjo vepër është çështja e niyetit është çështja e niyetit andaj sot më lejnë Allahu xhallahu ala vetë përmendemi diçka nga fjalët e Zotit xhallahu ala dhe nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi çështjen e niyetit Njeti është prej veprave të cilat e regulojnë gjdo se në tjetër të besimtarit. Njeti është prej veprimtarisë e cila është më e vishtira për të regulu dhe për të nxjerë në binar. Nuk ka diqka më të sikletshme, nuk ka diqka më rëtullu se, nuk ka diqka e cila nuk qëndronë më një vend si kur qështja e njetit. Andaj, oj çdo mosdoshmori që besimtarit her pas here periudh pas periude yll jav pas jave ta shyrtoje dhe ta rridh llogarise çështjen e niyetit të tij. Dhe dijetarët e muslimanëve kan shku kanë shkuar larg në çështjen e niyetit duke shpjeguar niyetin derisa kan thanë edhe udhëzimi i Zotit, edhe drejtimi i Zotit xhallahu ala edhe bereqeti Allahu të bare këvo të ara, edhe ajo që ka Allahu në, në qon neve për e frimzimit nga anë e melacheve, apo kur në dërgon neve drejtimët e ti, kretë këto dhe të gjitha këto varën nga qështja e njetit. Pra njëri ju, nëse ka problem dhe ka të lashe, dhe ka parregullsi në niyetin e tij. Siç do ta shpjegojmë se çfarë do më thonë dhe çfarë nuk kupton çështja e niyetit. Nëse besimtari apo njeriu në përgjithësi ka parregullsi, ka anarki, ka mosdrejtim të drejtë të niyetit atëra, të gjitha çështjet e tjera fillojnë me uprish dal nga dal. Të gjitha çështjet e tjera marrin rrugë të gabuar dhe marin drejtim të gabum, dhe njerijut i vin pasojat e këqqia, dhe i vin uzimet të gabuara, dhe hum gjadën e ti të Zotit Gjellewara, e gjithë kjo nga prishja e temelit, e bazamentit të cilin djetart e kanë emërtu me emrin një jetë. Andaj, imam Shafia iju, ki bur i madh, ki djetart i madh i muslimanve, E ka qujtë këta bështi i të gjitha i badeteve. Bështi i të gjitha i badeteve. Andaj, besimtari nuk e ban një lëvizje. Nuk e ban një lëvizje. As më të voglër. Nuk e ban një hapë. Ma dje hapë jo shumë ma i madhë. Një lëvizje të voglë. Një shikim të voglë. Një fjalë të shkurtë. Nuk e dëgjër nga gjuha e ti. Një dëgjim nuk e ban. Nuk dëgjën diqka vetëm se duhet me pas duhet me pas në jetë. Neve kur themi duhet me pas në jetë, e kemi porcollim të kemi një jetë të mirë, sepse nuk ka njëri pa një jetë. Nuk ka njëri pa çolllym. Nuk ka veprë që e bën besimtarin, po edhe njerëzit në përgjithësi pa një jetë. Të gjitha veprat janë me një jetë mirë, po lufta është lufta me një jetën e mirë. Është lufta me një jetën e mirë. Andaj do të përmendim nga fjalët e Allahu subhanahu wa taala dhe nga fjallë të pengamberit, salallahu aleyhu sëllem, nbi qështjen e njetit. Shpesh her njërzit e mendojnë qështjen e njetit e letë. Shpesh her njërzit e mendojnë se trajtimi i njetit është qështje e cila nuk dënë dhe një siklet të veçanë, dhe një orvatit të veçanë dhe mund dhe gjersitit të veçanë. Mirë, por realiteti është pak mëndryshe. E vërteta është pak mëndryshe. Dhjetarët muslimanë e kanë shikuar niyetin si elementi ku çikon Zoti xhallahu ala. Niyeti besimtarit oj vendi i shikimit te Allahu te barekahu te ala. Dhe derisa dhjetarët kur e kanë studiu Kur'anin e Zotit te barekahu te ala dhe kanë studiuë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë gjet se udhëzimi i Zotit Drejtimi Zotit, kur njëriut i vjen prej Allahut mu drejtu dhe mu bo njëri i devotëshëm, kanë thonë neve kemi gjetë në Kur'an dhe në hadithin e pengamberit sallallahu aleyhi sallam, se Allahu e drejton njëriun në bazë të njëtit të ti. Allahu i alëshon njëriut uvzimin, e ban njëri të mirë, e ban besimtar të devotëshëm, e ban besimtar të ruajtëshëm, e ban besimtari cili është njeri cili kujdeset për rrugën e drejt këret kjo në varsi prej njetit të ti që dhe me than se njeti është pun e madhe njeti është pun e madhe deri sa disa djetarë kanë thanë madje në Kur'an dhe në Hadith dhe në fejnë e Zotit Gjelloara e kemi studiue dhe kemi gjetë se njeri ju ditën e gjikimit shpërblehët për një jetët e ti. Njëriju shpërblehët për një jetët e ti, e merë qështjen e një jetët të ti. Pse valë, sepse njëriju në mundin e ti, në sakrificën e ti, në veprimtarinë qëka e banë, gjithë monë ka mëngësi, gjithë monë ka diqka në kësanë, gjithë monë ka diqka e cila është land, është land e pa plëtsume dhe është absurde me e plëcuve deri sa një prej djetarve të muslimanve i bënkajje me lgjauzije ka thonë Allah e më sheroft ka thonë qështja njetit është qëditshme qështja njetit është qështje qëditshme ka thonë njeri ju si kur ti përveshe krat qish kur të linde e deri sa të jamorë Allah u shpirtin me i qëndru Allahut në secde Dhe më i bë Allahut ibadet hiç pa u ndal. Dhe me respektu dhe me u bind, dhe me u nënshtru Zoti Xhellal Gjelle Jalalu me krejt ta fuqitë e Ti, me krejt ta fortat që ai posëdon, prap se kishta adhuru Allahun ç'i dëvot. Prap se kishta adhuru Allahun ç'i dëvot, sepse madhria e Allahut është shumë më ma e madhe. Madhria e Zotit Xhellal Jalalu është më e lartë. Njeriu shumë më i vogël dhe më ma i mangët dhe më ma i dobët që jam i adhën hakin Zotit Gjelluala që shko mundësi mi adhën hakin Zotit Gjelluala kur shëriati neve në ka le emru se në nuk mujna me midal hak është prindit e lejma allahu Gjelluala neve për nga meri a lehi salatu e salam në shumë hadith e ka dham besimtari pështire ka midal hak është prindit të ti e cila e cila nana po i cili bab fundja janë njerëz janë krijesa nuk kanë ata pre hynijës as njësen me gjitha ta përshkak hakit të madhë nuk i dilet let hapësh përshkak të drejtës së madhe nuk i lë dilet let hapësh e Allah u gjellëvala e ndëm avshtirë edhe shumë ma shumë ma e randësht me i dal hapësh me i badet, atëherë, qish me shpëtue qish me shpëtue dhe si shpëtohet nga kjo nga rkes e madhe kjo djetarë qa thotë mës me qenë një jeti Mësë me qenë një jeti i mirë, dhe qëllimi i mirë, dhe synimi i mirë i besimtarit, njëri ju kur nuk shpëton? Njëri ju kur nuk shpëton? Pra, me mundin ton, me sakrificën ton, me djersitjen ton, është absurde, është pa logikshme me i dalë hakësh Allahu Gjelluala. Mirë po, me një jetë i dalë me hakësh Allahu Gjelluala. Me një jetë mundë me me arritë ata që ka së në arrimi me punë me nieta mundemi dhe kemi mundësi me mrije shumë më shumë sesa ajo çka arrihet me me veprë. Prandaj besimtarit i bën disa vepra të cilat nuk janë morin vetëm se disa minuta për jetën e tij. I bën disa punë të cilat nuk janë morin vetëm se disa çastë nga jeta e tij. Disa tje, pjesa tjetër shkon në Ajgare, pjesa tjetër shkon në Kocira dhe në argëtim edhe zbavitje dhe ska mundsimi dal hakish Allahu جل والہ mir po shpërblimin e merr sikur me pas punu vazhdimisht për Allahun te bareke u te ala disa dietar të tjerë për ta zbërthyer edhe më thjesht për ta kristalizuar dhe për për ta pasqyruru edhe më mirë çështjen e niyetit kan than Allahu جل والہ nqa pru në kompenzim i badetet me gjennet pra, Zotit e Barë kjovët e Ara në Kur'an përbal për obligimeve në ka premtue dhe përbal mus disciplines dhe kryrisë e farzeve në ka kërcnue në ka kërcnue kush nuk i bindet dhe ka, i ka i ka dhën shpreza dhe i ka premtue të mira ati cili bindet mirë po nëse neve e mormi një krasim Ta dietar thonë kështu, nëse na merr me një krahasim të vogël dhe e shikojmë, xheneti Allahu xhellahu vela i thilë, mirësimi më të madh që ka ka është se është i pavdekshëm, është i përjetshëm, është i pafundshëm, nuk marr fund, nuk marr fund. Dhe vetë kjo që nuk marr fund, njeriu nuk mundet me shpërblyjë ata. Nuk mund me kompenzuar ata, nuk mund me paguata. Nuk mundet me me blejt diqka e cila është me fund, diqka e cila është pa fund. Një riu, sa do që e adhuron zotin e ti, e adhuron 60 vite, 100 vite, 200, 300, në të kaluarën deri nimi vite, e kështë me radhë, mirë po, edhe në skojnë matë lartë të viteve, nuk blejt gjenneti. Nuk blejt gjenneti. Si kur neve të në kishpagujtë Allahu Gjellovara, në vite, atarë në dëtë dyqme njësë më të dështumë. Sigura Allahot në thoshte, aqë vite saj kini ba i badet, Allahot, aqë kini me morë prej shpërblimit. Kishtë me qenë, e pa vullnatshme për neve, e pa, pa motivshme, s'kishmi pas motiv me lëviz. Mirë po, premtimi për pa fund, premtimi për pavdekshmëri, premtimi për një gjennet i cilë nuk mërë fund, kjo është nëzitë si ma i ma i besimtari. Djetarës këtu janë ndalë, Në këtë krasim dhe analogji, kuri kanë krasu këto disende, kanë thanë, këto është një sekret, dhe sekreti është njeti. Sekreti është njeti. Pra, si ka mundësish besimtari me 60 vite, me fitu gjennetin pa fund, si ka mundësi një njeri me 50 vite, apo dikush edhe me ma pak, dikush edhe me ma pak, shok të pengamerit aleji salatu e salam, e kanë planu islami në 30-40 vite, dhe kanë jetu dikun 65 vite, dikun në 20 apo 30 vite maksimum, kanë jetu në Islam dhe kanë morë shë problemin pa fund. Djetarë kanë thanë, sekreti dhe urëcia e fshehur është një jeti. Ana një jeti është qështja maja në nësishme të këbesimtari. Si të një jeti, kanë thanë, besimtari e ka adhuru zotin e ti, Allahun te bare kjo vete ala, 60 vite. 7-10 vite, 7-10 vite, po nimi vite, dhe me këtan nuk e fiton shpërblimin, me djerës nuk e fiton shpërblimin, ka në thëmë, po aj e ka bo një jetë, qika, këtu është ajo pika më në nësishme, aj e ka bo një jetë, sa të jetë gjallë me a dhuru zotin e ti, një jetë i besindarin, andaj, prej qështi dhe mama dhështore, Në fenë e Zotit të Barëkëtuat dhe të Lartë, është çështja e niyetit. A dal këto studime të dietarëve janë te të rëndësishme për besimtarin që ta rregulloje niyetin e tij, ta përmirësoje niyetin e tij. Shiko, po, pra, çështja e xhennetit është e lidhur me niyetin. Kë nuk nën kupton se besimtari punon. Ky nuk nuk nën kupton se besimtari shlodhet dhe nuk mundohet në vpa punë të mira. Po, ai punon dhe vepron dhe vazhdojnë me boj i badet, Zotin e ti, mirë po me punën e ti, me djerësën e ti, së në fiton ata e cilë ashtë pa fundë. Mirë po me cilë e fiton, me një jetin qka e ka, si kur ti jipë të Allah u jetë pa fundë, dhe të adhëron të Allah në pa fundë. Si kur Allah u t'i cakton të jetë, mësë me vdhej kur, a i kur nuk dhe të ndërprenët e adhurimin e tina. Andaj, në gjennet, Allah e ka treguhe se një jeti besimtarit ka vazh Andaj në gjennet Banort e gjennetit Allahu gjellewala thot De'awahum subhanak Allahum Kur t'hin banort e gjennetit Në gjennet thon Lutja jon Vajzdojn me lut Vajzdojn me lut Pra vajzdojn me një jetin e tëre Mirë pa atje nuk ka vepër Ka vetëm gju Atje adhurimi vetëm që ka bat është me gju Andaj thot Allahu gjellewala Lutja e tëre e fundit është Subhanak Allahumma i pastërtia je ti o jo Zot. I patmerta je ti o jo Zot. Pra vazhdon në jetë me madhru Zotin e tyre. Vazhdon në mrendje në madhru Zotin e tyre. Wa akhiru da'wahum dhe përfundimisht madhrimi i tyre i fundit është Alhamdulillah. Andaj Alhamdulillah, edhe Subhanallah vazhdon në xhennet. Këçka do të them se në jetë i tyre një jeti i tyre edhe ku të kanë hingë në të ta ata kanë vazhduhe me madru zotin e tyre, me pastrun nga të metat dhe me ja përkacuhe, midnjojët dhe falëndërimet zotit të tyre andaj një jeti është për i qështjeve të cilat besimtarit mundët me fitu me të shumë dhe mundët me, me një jetë të keqë me humë shumë andaj imam shafi iju ki djetari madhë dhe kolos i dijes e ka cekë se një jeti është boshti Njeti është femeli Njeti është bazamentin Në bitë të cilin Nëndërtojtë veprimtaria E besimtarit e tëra Andaj Njeti është qështë të cilin besimtari Duhet me studiue mirë Në njetë Dhe mbi qështë në njetit Ka nartë hadife të shumëta Dhe qështja e Kur'anit e gjitha silët Në njetin e besimtarit Dhe në njetin e njëri Ka thënë Allah u gjellohara وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وحنفاء ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك الدين القيمه الله جل وعلا تشshin aneated e ka permend kët ajet të begatshëm ku ka thënë Zoti te bareke o te ala nuk jan urdhëruar njerzit me tjetër përveç se në adhurimin e Zotit sinqerisht Sinqerisht është më njetë të pastër. Sinqerisht është më njetë të pastër. Hunefe, Hunefe, do me thanë Hanif, Hanif, shumë si Hunefe, i shmangur nga i dhujtarija, lark i dhujtaris, që do me thanë, me adhuru zotin të barë kjo e te ala, pa ja për shkrujt ati di kanë të barabart me ta. Në të gjitha emra dhe cilësit e ti. Pra, kur themi, e adhërojmë vetëm Zotin Allah unë të barek e uve të ala definicioni kësaj është që t'i bindemi ati me një bindje që ka si bindemi askujt edhe nësi i bindemi dikujt jetër i bindemi se ajna ka urdhumi i bind kur i bindemi të tjereve kur respektojmë të tjerot kur silëm i mirë me të tjerot jo përshkak të qenjeve të të tëre po përshkak se në ka urdru Allah u gjellohala me ju binda të tëre e kësë omerat Adhe Allahu Gjellewala ka thënë, njerëzit nuk kanë të të urdhër, përveç, mi u binë zotit të të tërë të barëke vëtë ala. Hune fe, të pastër nga i dhujtaria, të pastër nga i dhujtaria, wa ju qimu s-salat dhe të falin namazin, wa ju të zekar dhe të japin zëqatin. Wa dhalik e dinu l-qajjime dhe kjo është feja e vërtet të Allahu të barëke vëtë ala. Cile është feja e vërtet? feja e vërtet është që të jesh kristal brenda i pastër në qëllimët e tua, që i fundi jotë tjetë zotit e bare kjo e të ala, dhe gjatë rrugës t'i bësh dyve primëtari. Dhe gjatë rrugës t'i bësh dyve primëtari. Ta falsh namazin dhe ta jib zëqatin. Dhe që të dhja argumentojnë për një jetin e mirë. A i cilje falë namazin argumenton se njetin e ka të mirë, sepse i lutët dhe i bindët dhe i nështrohet urdhit të zotit të vetë. Dhe në përmjetë namazit, i atë regonë Allahot, se fundi jem është ti. Fundi jem është ti. A da njeve njerit kur vdekë, dhe ndronë njetja falmi namazin. Qëfar shenje? Për shenë se, o zot, lutemi, se është lutë, lutemi për ta, se është lutë, Çu fundit i tijt jet me namaz, andaj na kërkojnë prajteje që ta pranoish këta me namaz. Andaj dëshirojnë çu fundit i tijt jet me namaz. Kjo është veprimtaria gjat rrugës së besimtarit me namaz. Dhe zë qati. Zë qati e dyta është Zeçati. Zeçati argumenton për niyetin e mirë. Zeçati argumenton për niyetin e mirë. Në surën Araf, në surën 7, Allahu xhallahu ala kure ka përmend rahmetin e ti. Kole ka përmend mëshirën e tij, kole ka përmend butësinë e tij. Ka thon: "Warahmati wasi'at kull shay". Mëshira ime ka ka plu çdo send. Rahmeti jam ka përfshir çdo send. Pra, nuk ka diçka në univers çështë jashtë rahmetit të Zotit, jashtë mëshirës Zotit, jash së Zotit, jashtë butësisë së Tij. Me butësinë e Tij kemi lindur neva dhe jetojmë neva dhe frymojmë. Mirpo në këtë sure është një sekret i madh i Allahu جل وعلا, e cila tregon për një jetë në besimtarit ka thon rahmetia kam ka pafshij çdo send u azabi osibu be men asha dersa dënimi jam e godas me ta kan te dëshiroj pastaj ka thon wa saektubha lil ladhin yattakun wa yatu na zakah dhe pastaj ka thon do t'ja u boj obligim mushirin time ha mushirin do t'ja u boj obligim atira te cilat kujdesen dhe ruhan që mos t'i shkelin dispozitat e mija, e para prej tyre ka ardhë në shpjegim, mos t'alan namazin. E para prej kufive. Andaj në dhisa adith e ka thonë për nga meri, a lehi salatu e selam, e fundit që ka jetë prej kësa i feje, e fundit që ka jetë prej kësa i feje, është namazin. E fundit, kur të shifsh me një popol që nuk kam betë asë namaz, atë nuk kam betë feje. Atë nuk kam betë feje. Andaj, do t'ja ubaj obligim mëshirën time, qëka dhe ma thanë do t'ja ubaj obligim mëshirën time? Qështë i kam kryu me mëshirë? Do t'ja ubajdoj edhe në gjennet mëshirën pa fundë. Cilët janë këta? Ruhën, dhe këtë e ka përmenë Allahu dhe e japin zëqatin. Në është interesant përmendje e mëshirës dhe obligushmërije e mëshirës e Zotit me dhanjen e zëqatit. Në dijetar kanë diskutuar me një diskutim shumë të thellë se çka ka libi zekati në çështjen e përfitimit mushirit të Zotit. Pra Allahu e ka veçuar këto si fat të besimtarëve dhe veçanërisht atëre të cilët japin zekat për çka se këta janë më afër mushirit sime. Pse vallë? Dijetar kanë thënë, këtë duhet të ket një sekret do të mos. Dhe ajo më afër çka është dhënja e zekatit. Kto e ka për qëllim lëshimin e dorës, lëmoshen, sadakajat, njimën, zxatin e dorës e të doptive, gjdo loj i zeqati, mirë po, esencialisht i zeqati cilindad nga pasuria. Pas të i në zeqatët tjera, pas trimi, kanë dhënë, për të apërfitu mëshirën e Zotit, du është me qenë me sifatët e ti. Për të apërfitu mëshirën e Zotit, për të kaplu mëshirën e ti, du është me pasë sifate të ti, du është me me sifatët e Zotit Gjellu ala, me reflektue me sifatët e Zotit Gjellu ala, sifatët i maj madhe, cilsia maj madhe, me të cilën dalohet Zotit i onë të barë kjo të ala, është rahmeti i ti, është mëshira e ti. Andaj, kur ka thamë dhe tja u bajë obligim mëshiren, e ka përmenin zëqatin, se, sepse ata të sidet e jopin zëqatin. Ndjen nga thelsia e zemrës Nevojën për të ndih muat A i cilis ka Dhe kjo argumenton për njetin e mir Kjo argumenton për njetin e mir Sa i cili ndjen nga pasurija e ti A i cili e zgjot dorën e ti A i cili mendon për të tjerot A i cili nuk jeton Vetën për vetë vetën e vetë Kish mund Allah u gjellë u hala Mësme nga kryu fare Kish mund Allah u mësme nga e zgjot të mirat qysh mund Allahu xhellahu ala mosmena shu neve bollocet e tina do s'kish me pas kujt me u anku do s'kish me pas se nuk ka zot la ilahe illa hu nuk ka zot per vesatina kështu është i pasuri ai ka mundsimës me zot dorë ka mundsimës me çeni i mshirçëm dhe bamirës mir po bamirësia e tij lëshimi i dorës së tij zgjatja e ti. ndihmës argumenton po mshirën e zemr ande qathar allah xhellahu ala sa aktubha e unë du t'ja baj obligim me i më shirua ta andaj shikone në këtë ajet të surës elbejjine Allahu ka folë për qështën e njetit dhe i ka definu në tri qështje sinimi fundit jetë zoti jon dhe gjatë rrugës të falim namazin dhe gjatë rrugës të japim zë qatin kjo vlen veçanë rrish për atët të, të cilët kanë pasuri dhe janë të zotët e pasuris në ajet tjetër dhe të allahu gjellu hala lejën e lallaha luhu muha ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Gjithashtu kur ka fol Allahu xhallahu xhallahu për qurbanin dhe për therrjen e qurbanit dhe kafshës për hir të Zotit te barekehu te ala, Allahu këtu ju fokusohet në jetë. Allahu ju përqendron në jetë dhe ka thënë kështu. Allahut nuk i arrin mishi i kafshëve, dhe as gjaku i tyre. Allahu nuk i arim mishi i kafshës dhe asë gjaku i sajë dhe asë djetarë kanë thonë qka i të kafshë, asë lëkura asë një sendë, atëherë se zotë e ka bëhë obligim këta Allahë u gjelluala nuk përfiton për i mishit a i ka thonë there për hirtimin dhe haje vet there për hirtimin dhe bane kurban për muhe nësa ti e ha mishit ti përfiton për i asajë Prej lëkurës ësaj dhe prej mishët ësaj Dhe gjithë shka që ka prej kapshës Ti përfito prej asaj Mirë për there për muë Aterë, qish lidhet urdri Djetarë kanë thonë, mune këtë ajet Allahu dëshiron një jetin Allahu e dëshiron një jetin Ata i thashtë të fillim të ligeratës Imam Shafi'i ju Ka thonë, kërejt veprat e robbe Kërejt veprat e besimtarbe Kërejt veprat qka i banë njëri ju Allahu nuk merë prej asaj, kur gjo? A lohu nuk përfiton për e asaj kur gjo Vesh një sen dhe dëshiron për e robit E cila dëshirë këtë pra për e robi Ajo është një jeti i ti Ka thonë edu një jetin tan Edu një jetin tan Edu sinimin tan Edu qëllimin tan I don a lohu gjelora qëllimet e mira A lohu i don qëllimet e mira Dhe sinimet e mira Dhe mbi këta është se djetarët e muslimaneve kanë than Udhëzimi vjen në vjenë në basë të një jetit njerzit udhzohen dhe drejtohen dhe e morin të mirën dhe morin kahazimë të drejta në bazën e jetëve të tyre të të derisa dietar kanë thonë kur ta shihsh dikën se e ka humbur rrugën, ka dal nga rruga, ka dal nga xhadia e Zotit xhallallahu ala, ka dal nga drejtimit i Allahut te bari ke u tala, ka thonë ndiej se kjo është alamet dhe simbol se në brendin e ti ka një jetë të prishur. Ka një jetë të dytë. Ka një jetët të cilat nuk i donë Allahu u gjellu ala Si kur ti kishte dasht I kishte drejtue Si kur ti kishte dasht I kishte udhzue Andaj, në qështjën e kurbanit Allahu e ka Zëbërthi qështjën e një jetit Qa ka than Wallakin I eneluhu taqwa minkum Allahu të prej kurbanit i shkon Qa? Takvallëku juve Takvallëku që ka da me than Dëveqëmëria Dëveqëmëria Dhe oqëmëria në esenëcën e da, qka është ruajtja kufive. A nga famë se kur kushë suni ruajt kufive, në më nirë absolute. Atar qka është puna? Qështja e njetit. Qështja e njetit. Pra dikush e ka ba një jetë, më konë i mirë. Dikush e ka vendosë, më konë i mirë. Dikush e ka vendosë qëllim të jetës të ti, Deturimish me u përmirsua dhe detyrimish me u drejtuar dhe me u udhzuar në, në rrugën e Zotit, dihet atë thon këto ajete. Dhe a ditë se do t'i përmendëme disa, nëse na premton koha, argumentojnë se 1 milion më shumë se përcindja do t'i vjen udhëzimi Allahut te bareke o teala. Do t'i vjen udhëzimi Allahu gel ala. A janë këto ajete dhe shumë dhe tjera, të tjera, në të cilat i ka përmendur Allahu te bareke o teala, siç është ajeti në surën e Tauba ugafanallahu jallu wala dalika banahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin sura tauba do shikon sura tauba thuet surja e pendimit surja e pendimit pra keq ardje keq ardje te vjen keq per te kaluar dhe dëshiron me ndryshuar ne keq sure es permend zanafilla e drejtimit, zanafila e përmysimit, zanafila me qenjë njëri i mirë. Allahu, kër i ka përmend disa njërës, të se kanë humë, e kanë humë rrugën, dhe kanë përfunduta Allahu të dështumë, kanë përfunduta Allahu të dështumë, dhe për nga meri, a.s.w., disa për e këtyre të dështumëve i ka posë familjarë, e ka posë agjë, e ka posë migjë, e ka posë kusheri, e kanë përfundu keqë, dhe ju ka, ka ndru jetëa pa u përmirësue, dhe pa hi në fejnë e Zotit Gjellohala, dhe për nga meri ka shikue në një rrugë, për t'i shpëtu ata. Allohu Gjellohala i ka zbit ajetë, dhe i ka të regue, se ata nuk janë të mirë që ishdo kënë tyje. Ata nuk kanë qenë të mirë që ishdo kënë tyje. Ata nuk janë bashkështu që ishtime në prej për jashtë. Argument, kjo ajetë ku Allohu e të regonë zarafilën e njetit, para kësaj Allah i ka thonë për nga Merit a lejës salatu e selam i stëgfillohum au latës stëgfillohum i në stëgfillohum se bëjnë mërra fe lejnë jënë gëfirallahu lehum ban istikfar për to, apo si dush mës ban pra kërko falje për to, apo mës kërko, edhe nëse i kërkon 17 her istikfar, Arabët i kanë thonë 7 qitë për pa fund kër i kanë thonë dikush kër, kër ka doshtë Arabët i me thonë dikuj tjetër Bane si duash pafund i ka thon si duash 70 her banë si duash 70 her banë e ka pas për çellim si duash banë sa të duştë sta panoj Allahu ka thon me gjuhën e tij dhe ka thon kështu Banë istighfar opo mos ban edhe 70 her edhe pafund me boj istighfar Allahu nuk jau val pse val thalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih ata kanbe kufur kan, kan muhu zoti jallahu ala the thing i am er e ti E ta shkuën Zalafila Wallahu la jahdi l'kaume l'fasiqin Allahu nuk e uvzën njeriun e prisht Allahu nuk e uvzën njeriun e prisht Djetarë kanë dhe Edhe ajtë që li është ndrejqë a ka një prisht Edhe ajtë që li është ndrejqë a ka një prisht Pse Allahu i ka qytë këtët prisht A disa të prisht i ka qytë se janë ndrejqë Janë ndrejtue Eta shkuën zalafila Kjo është segreti, këtu djetarën të tëtsirë kanë dhënë, Allahu, kër e ka qujtë këtë prishtin, ka përvundu i prisht, e ka pasë një jetin e prisht. A i prishti prej përjasht, banë gjuna dhe e ka deviju rrugën, kanë dhënë, nëse drejtohet, di e se e ka pasë një jetin e shnosh. E ka pasë një jetin e mirë, e Allahu e ka drejtu në rrugët e mira. Allahu ka thënë, Inna Allah la yahdil al-qawma al-fasiqin. Naajet e tjer, la e hedhil qom al-zallimin. Naajet e tjer ka thon Allahu nuk e udhzon popullin zullumtar. Njeriun zullumtar, në këtë ajet popullin e Prisht. Atëherë, kush me selja, me selja është nëse në brendit tona ka zullum. Apo ka në jetë të Prisht? Kjo ka më reflektuar në fundin e jetës tonë. Ka me reflektu në fundin e jetës tonë. A dojë tha për nga meri sallallahu aleyhi sallam, innëm e l'a'malu bilhqavatim. Dersa në ajet në hadithin e par, me të cilin hadith i kanë qelë kretë djetarët livrat, thotë kështu, thotë për nga meri aleyhi sallatu aleyhi sallam. Hadithin e kanë zinë imam Bukhariu, imam Muslimi. Dhe kja hadith është i njajshëm e mutë e watër, i njajshëm e mutë e watër, që edhe me dhe në mutë e watër si Kur'ani. Si Kur'ani. Ka thonë bëjnë nga meri, alej salatu e selam, innë me l'a'malu bin nijet, vo innë me li kulli mri imma në wa. Me dëvërtejt dhe e pra t'janë si pas nijetit. Me dëvërtejt dhe e pra t'janë si pas nijetit. I më më nëvohiju, djetari muslimanëve të vjetër, i më më nëvohiju, ka thonë kështo, ka thonë gjdo dhe për ka nijet, gjdo dhe për ka n Ro spa mandohet në njëri shnohsh me lviz, me bohapa e mos me pas në jetë. Me ndar rrugës më than, ku jetu shku, ku e kiboni jetë më shku, të kallzon. Ku ke ardh, kallzon, ka në jetë. Ka than mirë, po fjala pejgamberit aleyhi salatu vesselamu ka për qëllim me vërtet vepra shpërblehen sipas niyetit. Argument hadithi vazhdon thotë, dhe çdo njerëz do ta morrë atë çka e ka në jet. Çdo më do ta morre në ahirat do të shpërblehet me niyet. Në fillim të lexuratës tan, bazamenti i fejes është në niyet. Dhe përfundimi i fejes është në niyet. Dhe ky është hadithi bazament. Këta do ta vazhdojmë lexuratën e ardhme me leynën Allahu xhallahu ala, të sa e përfundojmë me hadithin e pejgamberit Allahu sallaatu wassalam, ku ka thënë alayhi salatu wassalam, innamal a'malu bil khowatim, me të vetë veprat të Allahu llogaritën dhe shpërblejnë në bazë të përfundimit. Fillimi tani e niyetit dhe përfundimi të nëjetit. Andaj çështja e nëjetit është për çështjeve themelore, esenciale, ojka dhe palca e fejes dhe zemrës së besimtarit është nëjeti. Andaj duhet domos, domos tënë tënë, të doomos dhe domosdoshmërisht me tën sakrificën ton me përmirësimun e jetës. Mos më dallë prej shtëpisë më nëjetë të Prishtinës, mos më dallë prej shtëpisë e në zemrën ton e kanë në jetë të këç. هلوسيم الله تبارك وتعالى ج الله جل جلاله ما رغلوه زمراتونا në rregullojën e jetës tona elucimallahu te barekehu te ala te allah subhana ve taala na boje njerëz me njerëzmejite timira me qollime timira me synime fisnike dhe tendërshme elucimallahu te barekehu te ala te allah jelle jalalu na shton udhimin da mundsojem te kuptoj fjalën e tijna fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elucimallahu jelle jalalu te allah te barekehu te ala musliman kujt se an allah t ndihmon yatima te musliman ve allah t mshiron elucimallahu te barekehu te ala وجل جلاله قدشان المسلمون ربوت الله تدهمان الاسم الله جل وعلا تش الله نايا بفضل تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين